hi et trobo Amb aquesta música i amb aquesta companyia, nosaltres en donem entrada amb el següent protagonista, la sintonia de Ràdio per la Fugilla, en directe amb aquest dimecres, el 19 de juny, i perquè tingueu temps, a tres minuts per un quart de dotze, parlem amb l'Antoni Rovira, de l'espai Ter de Torrulla de Montgrí. Bon dia, Antoni. Hola, molt i molt molt benvingut de Vellnou entre nosaltres, ja és recorrent que estiguis a la nostra Nostrona, per tant la gent ja et coneix i, bueno. i estarà contentíssima de saber les activitats que ens teniu previstes eh, properament a l'Espai Ter de Torroella de Montgrit. Això, si et sembla, en els propers minuts en parlarem conjuntament. Perfectament, no trobo molt bé. Doncs, eh, sobretot, n'hi ha un parell de molt destacades eh, que volem eh, donar doncs, eh, l'avís a la gent, com són un concert d'homenatge amb la música de, de la Trinca, però també la festa de l'Espai Ter. Però no hem d'oblidar totes les altres, perquè, si vols, i comencem amb ordre cronològic, eh, la propera que, que teniu és el dia 29 d'aquest mes de juny d'aquí 10 dies, amb l'agrupació coral en Viola, ok? Exacte, que és un clàssic. El cor Enselm Viola sempre acaba el seu curs escolar, el seu curs més més que res, el seu curs aquí a l'Espai Ter. I ho fa, d'alguna manera, fent aquella proposta de concert que agrupa tot el seu treball al llarg de l'any. Diguéssim, és tot el treball d'un any d'un cor en Enselm Viola, d'un cor que ja té més de 40 anys de, de trajectòria que el bé fer a l'Espai Ter. No deixa, doncs, que és un motiu molt i molt interessant per tota aquella gent que li agrada el cant coral, però també tota la gent que li agrada la música en general, per venir a veure... Un dels cors referents aquí del municipi que és el cor Ensemble Viola de, de Torroella de Montgrí. Això serà, com has dit, com has dit molt bé, doncs el, el 29, el 29 de juny, el dissabte 29 de juny. Dissabte 29 de juny a les 9 del vespre la agrupació coral Ensemble Viola amb el concert d'estiu, com ha dit en Antoni en que ens acompanya en el matí d'avui presentant-nos aquestes actuacions doncs, de l'Espai Terra de Torroella de Montgrí, doncs obrint una mica aquest estiu després de la festassa de Sant Joan que teniu preparada perquè cap de setmana l'estartit, eh? Sí, sí, sí, exacte, ja sabeu tot el tema del festival l Ità Canellà que hi ha una festassa que no ens l'acabarem la eh? per venir també a l'estartit eh? seguim amb l'Espai Ter perquè una de les activitats destacadíssimes és la que tenim el dia 30, a, la, a dos quarts d'avui del vespre de fet això és el diumenge i és uh, un homenatge musical als 50 anys de la trinca amb diferents artistes de la cançó i del pop rock en català això sí que és una festassa això és una festassa molt, i molt, i molt i molt gran, perquè imagina't que l'Espai Ter acollirà doncs, eh, el 50è aniversari d'aquest grup que, que s'ha de dir de la trinca que no s'ha dit ja que, i que no direm ni tu ni jo no? la trinca, home, un referent amb la música del nostre país un referent de música còmica i que, i que ens va fer en certa manera fa divertir i riure tant amb totes aquelles cançons i justament aquests 50 anys nosaltres destaquem el disc de festa major, eh? alegria, és festa major, és hora de ballar sardanes. Aquest disc que es va produir el, 19, el 1970, justament, doncs el que s'ha fet és una revisitació. Què vol dir això? Doncs que de la mà d'un compositor, que és en Joan Díaz, doncs els millors, dels millors cantants de l'escena catalana d'avui, doncs cantaran les cançons que, que en el seu dia varen fer divertir a tanta gent. Les cançons tal festa major. Això passarà a l'espai Ter i passarà el diumenge 30 de juny a dos quarts de vuit serà una festassa i a més a més a més a més doncs tindrem ara mateix dos dels seus eh, representants de la trinca aquí a casa nostra eh, que també hi voldran ser presents després de 50 anys d'aquest aniversari. Hem de pensar que també aquest any els hi han donat la creu de Sant Jordi eh, diguéssim, i el premi en derroc d'honor. Per tant, és tot un luxe tenir, tenir doncs, aquesta gent aquí a casa nostra. Eh? La gent que s'ho va perdre la, la presència de la trinca entre nosaltres, els que tenim una certa edat ja no saben el que es van perdre, ah. perquè escoltar les seves cançons, més que res, és un retrat de la societat en la qual vivíem durant... Ah. Pràcticament 10, 15, 20 anys ells ens van emportar doncs, un retrat fidedigne de la societat que, que teníem. Sí, sí, sí. Pensa que eh, en el moment que ells van aparèixer era el moment, diguéssim, que l'escena catalana era totalment buida d'artistes. Ells venen del món, del, del Maresme, del Carnaval, de la disbauxa, de, de tot aquell ambient eh, de, del Maresme, no?, que, i que ells varen reproduir i que copsa tan bé el caràcter, el caràcter català. És dir, tu sents la trinca amb aquell Citroën destartalat i dius, hosti, aquests som nosaltres, no?, i, i vull dir que va venir tot, tot molt bé i ens varen distreure molt, ens varen fer riure molt, i en cert de manera també ens explicaven coses molt crítiques, eh? coses molt crítiques de, de crítica a una societat que ja es veia post-franquista, no, no, encara, encara plenament franquista, i que avui malauradament doncs, continuem una mica vivint de la mà dels hereus de, de tots aquells de l'altra banda, per dir-ho així clarament. No? La veritat és que són moltes de les seves cançons de la trinca, algunes de les quals segurament es poden escoltar, que encara serien perfectament vàlides avui en dia, Exacte. però qui no recorda peces com aquesta que ens ha comentat ell de, de la Festa Major, tot un gran sí. clàssic del 1970, sí que és el que celebrarà els 50 anys, al però també quan, quan va entrar l'IVA i ens varen fer va fet fàcil, o quan va entrar la Comunitat Econòmica Europea i ens la van encantar, etc etc. o aquella cançó sí. també dedicada a Manuel Fraguer i Barnet, etc etc. Moltíssimes, Exacte. moltíssimes d'elles, i t'ho un que ens Em penso que els va veure a Palafrujell amb 16 anys edat i me van emmarcar, <ríe> aquests personatges. Sí, eren diferents, eren diferents, s'atrevien a dir les coses, ho feien en català i feien riure, és a dir, d'alguna manera tenien tots els ingredients per dir, no és una llengua tan perduda com ens sembla, els catalans ens en podem enfotre de nosaltres mateixos i ho podem fer d'una manera divertida i, per tant, doncs, en certa manera ens varen treure una mica aquell orgull català que continuem tenint no? i que 50 anys després eh, bueno, se'ls ha volgut homenatjar d'aquesta manera. No, mm -hmm. no fa tasse, això serà no fa sí. És una col·laboració que ha fet amb Enderroc, no? Aquesta? Sí, sí de, fet, de fet és una coproducció que fem amb Enderroc Sit Music, que, que és la, la productora de l'esdeveniment i amb l'espai Ter, és d'alguna manera unsim un, un, una activitat que fem a tres i l'Espai Ter doncs en neés el, el coproductor. Sabem que hi ha la participació d'Anex Freixes, l'anyCEi, en, en Guillem Roma, enjou, Marvala, Llorenç en Orriols i Senyoca. Sí. Hi ha algú més o sí. ja està tancat hi en Jordi Molina, també el, el tenor a Jordi Molina, que també que també ens hi acompanyarà, i el presentador que no es vol dir també serà un presentador de luxe, però bé, bueno, deixem una mica en suspens. Eh? <ríe> Molt bé, llegeixo i que hi haurà un disc també, no? Sí, sí, d'alguna manera el, el pretext també és fer un disc amb aquestes peces reinterpretades de la mà d'aquests artistes un disc que se podrà adquirir a través de la revista Anderroc. Eh? Si la revista Anderroc doncs, traurà a tots els seus, eh, en aquesta darrera edició, doncs, incorporarà un disc amb aquest concert, que es farà aquí, no amb el concert, amb l'enregistrament del concert. Eh? Mm -hmm. sí? Molt bé, doncs eh, ho tindrem molt, molt en compte. Recordem a tota la gent que vulgui anar-hi que les entrades són a la venda a través de, de la palana web de, de l'Espai Ter, espai Ter.cat. Si sí, sí es poden adquirir també a través d'alguna agència... No, no es poden adquirir a través de la pàgina web o, o bé es poden adquirir presencialment a l'espai l'Enfaiter uh -huh. dilluns, dimecres i divendres de 11 a 1 i a l'oficina de turisme doncs, en els seus horaris habituals que són de matí i de tarda. Eh? però també a la web és molt senzill, adquirir-los eh, i funciona molt bé. Eh, Recordem-ho, eh, per si no heu arribat tard i no ho heu sentit, serà el diumenge dia 30 de juny a dos quarts d'avui del vespre, una hora magnífica sí. després d'un dia de platgetes i si el temps sí, no ho impedeix, ja. de poder anar i riure una estona i disfrutar I sobretot amb aquest records de, de la trinca el sí. diumenge dia 30 a l'Espai de Torruella. Aquest però és el... el Sí. A dos quarts de vuit del vespre. Sí. Uh, aquest és el concert, que podríem dir, una mica estrella en quant a publicitat, però hi ha un que m'agradaria destacar moltíssim, que és el que feu la setmana següent, que és el dia 5, si no recordo malament això és un divendres, sí. i és Fic la festa, julio. la festa vostra, no? la festa de l'Espai Ter. Exacte, aquesta és la, la, la, festa, la, la festa de l'Espai Ter. La festa de l'Espai Ter, d'alguna manera, per nosaltres és molt important, perquè ara ja portem sis anys de, de programació estable, i sí que vol ser una festa per donar les gràcies a, bueno, a tots tot els nostres seguidors. La festa, de fet, té, mo, té molts ingredients. En primer lloc, ens situem al juliol. Ja nosaltres hem acabat, és el darrer acte de la programació estable de gener eh, a juliol, podríem dir. Aquí s'acabaria una mica la primera etapa de la programació estable i, per tant, acaba a l'estiu. Per tant, nosaltres volem transformar, en certa manera, el que és l'espai tert, no només com un lloc que la gent vingui en aquest acte a gaudir d'un concert, sinó que el que intentarem és fer una festa, no? fer una festa al bar, o intentarem traslladar a l'entrada hi haurà alguna actuació musical abans, la gent podrà venir a sopar, fer com t'ho diries, som a l'estiu, abans ho comentàvem tu i jo, no? i a l'estiu doncs, el que ve ganes també és de fer festa una mica, una mica al carrer. Per tant, té aquest ingredient, però que en té molts més. Té un ingredient que l'Espai Ter vol ser un veu per a tots aquells que estan creant música en aquest cas. No? I per tant, convidarem a dos grups del territori, un grup que es diu Parracs i l'altre que és Lady Piaf, que són de l'Estartit, i que podran actuar en el marc d'una festa on l'ingredient o el grup principal és la Black Music Big Band. És una, és una fantàstica Big Band eh, dirigida per l'Adrià Bausó, que també és el director de l'Escola Municipal de Música, i per tant, amb tots aquests ingredients, una Big Band, grups eh, del territori que vindran a tocar prèviament i posteriorment a la Big Band. Aquest format de carrer i aquesta idea de fer una festa oberta a tothom volem donar per acabada, en certa manera, aquesta, aquesta programació que ha estat tan rica d'aquest primer semestre. És la primera vegada que ho fem perquè ens sembla que la gent no només ha de venir o ve veure un espectacle, sinó que ve a captar una mica més. No? Això és com una mena d'ànima de, de, de l'equipament, si, si m'ho permets. No? I ho farem al carrer, i ho farem també a l'interior, però ho farem, volem donar-li un aire més desenfadat, més, més obert, d'obertura, i aquesta és la festa de l'espai ter. Quan el funk i el soul es basteixen amb una big band, la festa està realment assegurada, eh? perquè no crec Exacte. que ningú estigui sentat. No no no, no, no, no, no, no, no dona per estar sentat, però també podrà estar assentat, perquè nosaltres tenim la sort de tenir un públic molt divers, eh, un públic que va des, de, bueno, des, des dels nois i noies, diguéssim, que, que comencen a venir a concerts, però també tenim un públic ja amb, amb, una, amb una certa edat. Per tant, què vull dir això? que hi haurà totes les comoditats, és a dir, també és un moment en el qual es podrà veure que l'Espai Ter doncs, desplega part de la graderia, però en canvi incorpora... També el que dius una pista per poder, per poder ballar, no? que és també la virtut d'aquest equipament que ens permet, en certa manera eh, dividir, uh, dividir la, la, el dia que és la zona de concert, amb un espai obert, però la gent que vulgui seure també podrà seure. i la gent que vulgui fer la copeta al carrer també la podrà fer, una mica de, en plan distès. Eh? Que bé que us ho passeu per Torruïlla, amic meu. Déu-n'hi-do, et sembla, eh? Ah, doncs, doncs que, escolta, que tinc, no tinc enveja sana, perquè Déu-n'hi-do per aquí també el que fem, però, escolta, sí, la veritat sí, és que sí. dona gust que al voltant de casa nostra, d'aquesta zona del nostre petit Empordà, hi hagi tantes sí. coses per disfrutar-ne, tant sigui a Palaprogell, sí, com a Palamós, com a Torruïlla, perquè això sí, és, és bo per la nostra gent i per als visitants. Per sí, tant, tant. Eh, quan un te sent parlar, diu, és que acabem el semestre, sembla que marxeu de vacances, canses, però escolta, això és una broma perquè la setmana següent ja teniu un altre concert perquè després els següents dies teniu el cor de cambra del Palau de la Musica Catalana, teniu un Jordi Savall teniu un Mal Pelo, Juliol i Agost també teniu feina vosaltres Sí, nosaltres acabem el que és, la, si m'ho permets uh, l'Espai Ter uh, no només programa uh, diguéssim, des de l'Espai Ter, sinó que l'Espai Ter, eh, un dels seus èxits, jo crec, és que, en certa manera, treballa amb molts partners. És a dir, quan s'acaba la programació estable, aquí tenim el Festival de Taruella. El Festival de Taruella és l'esdeveniment de música més important que tenim en el municipi, que l'any que ve arribarà el 40è aniversari. I, clar, i comencem doncs el 13 de juliol amb la festa del soci i després ja comencem tots aquests concerts que ja són del festival de Taruella, però que, clar, complen no només l'espai ter, sinó també els palaus privats, els carrers, les places, i, per tant, encetem una altra temporada a la qual nosaltres també hi som presents que nosaltres està parlant de la programació estable, però després comença una altra cosa cosa.quí no s'acaba mai. Aquí no s'acaba mai el tema. Molt bé l'alemany. Doncs. Esperem que així sigui. Alguna cosa més que ens vulguessis comentar Tonia Rovira des de l'Espaier de Truïlla. Sí. Mira, de que justament el 5 de juliol, el 5 de juliol quan, quan estem en aquesta festa de, de l'EspaiER, doncs podrem ja eh, ensenyar, és a dir ja tindrem el llibret de la programació del juliol, el gener, eh, tindrem del segon mes, O sigui que les persones que vinguin aquí a la festa del 5 de juliol doncs ja els hi lliurem el llibret amb la programació, diguéssim, des del juliol fins eh, el mes de gener del 2020, el segon semestre de la programació de l'Espai Ter. I estem contents de que aquest any la podrem presentar al llarg del mes de juliol. No? Doncs molt bé, ens tornarem a retrobar doncs, a les hores per parlar de la programació de, de tardor eh, que teniu preparada. Un plaer, com sempre, haver parlat amb, amb vosaltres des de l'Espai Ter de Torre de Mugria. Enhorabona per la feina, que continuï Gràcies. així i si necessiteu qualsevol cosa, aquí estem. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon estiu. Escolta, ja que som, alguna cançó de la trinca que t'agradés especialment? Prim, prim, prim i mor de gana. I mor de gana, doncs mira, si em permets, amb ell hem acomiado d'aquesta entrevista. Fins ben aviat, amic meu, que vagi Adeu, molt bé. Fins adéu, la propera. Adéu, adéu, adéu. Així hem escoltat amb en uh, Toni, que ens uh, portava aquesta informació des de... Uh... Torroïlla de Montgrí a de l'Espai Terra a través de la nostra sintonia. Ha estat, com sempre, parlar amb ell. Recordeu aquests concerts amb la Trinca el dia 30, diumenge, dos quarts de vuit del vespre, la Trinca 50 anys, la festa major del segle XXI, i la festa amb la Black Music, Big Band, Parraquia i Depitav, el festival, la música, el concert de l'Espai Terra el dia 5 de juliol a partir de les 9 del vespre. Res més, seguim amb la programació matinal de Ràdio Palafugil després d'aquesta xerrada...